Зі сповненим гідності теплим, небайдужим поглядом, виразні очі, густе руде волосся, аристократичні кисті рук і потворні наслідки дитячого сколіозу. Всупереч всім законам гармонії таке поєднання не псувало її зовнішності, а найсильніший ефект справляла трохи уповільнена граціозна хода результат тривалої і виснажливої роботи над собою. Якось донька Ірини пожалілася їй. Фізкультура в університеті – непотрібний предмет, всі намагаються зачканути. Уявити лише, двічі на тиждень здавати дурні нормативи, – обурювалась Сонька. Уявляти немає потреби, – спокійно відреагувала Луїза. Я все життя щодня протягом години здаю свої особисті нормативи, ніхто не примушує. Якщо не буду цього робити, почну шкути Чому, не зрозуміла дівчина? Бо через викривлення хребта права нога коротше ліву, на два сантиметри, приголомшила мамина подруга. Не помічала? Луї засіла за вільний столик, так, аби було видно вхідні двері, замовила каву і неспішно розпалила свою верескову люльку. Залою для курців поплив аромат Тютюну, файкування, куріння люльки, те саме що люлька, передалося Луїзі з кров'ю від прабабці гуцулки. З дитинства пам'ятала цей старовинний гірський жіночий ритуал від набивання люльки та припалення дочищення. Берегла пожовку світлину з відламаними кутиками, на якій баба Параска з файкою в руці, а було їй тоді вже добряче за 80 років. Кілька відвідувачів повернули голови на джерело благородних пахощів. На відміну від цигарок з їхнім хамським запахом, розпалена файка має королівський шлейф і схожа на доглянуту жінку з витонченими манерами. Присутність і одної, і другої неможливо не зауважити. Кінь спізнювався. «Це не прізвисько, кінь – прізвище». Луїза усміхнулася, коли він так вперше назвав себе. Однак з'ясувалося, що це навіть не творчий псевдонім. Я від роботи не здохну, і ті, хто зі мною теж мусять пахати або шукати собі іншого режисера. Думала, що вони не спрацюються. Але згодом виявилося, що саме він розумів її ідеї співслова і вмів так вибудувати програму, що результат виходив кращим аніж попередньо уявлялося. Вона прийшла на телебачення, не маючи досвіду роботи у засобах масової інформації, почула з телекрану оголошення, запрошували амбітних та креативних спробувати себе в ролі телеведучих і тележурналістів. Два дні думала і придумала. Заступник директора телестудії попереджав кожного претендента у вашому розпорядженні три хвилини. Як ви бачите свою роботу, на новому телеканалі, з якими ідеями прийшли. Дякую, залишіть секретарці ваше резюме. Можливо, ми вам зателефонуємо». Луїза прийшла у бежому з голови до ніг, подивилася заступнику директора в очі і сказала, «Я хочу вести програму, яка буде називатися «Потвора». Це будуть розповіді і дослідження про явища, які виникають на межі припустимого. Іноді потворні, але лише на перший погляд». Адже навіть лінія краси, подовжена до безкінечності, стає не досконалою, а логідною. Матеріалу не бракуватиме. Адже люди, які прагнуть досконалості, часто, нехотячи, роблять речі, що руйнують їхню природну гармонію. А збої у благих намірах природи, що обертаються нібито помилкою, насправді згодом виявляються новими варіантами прояву досконалості. Заступник директора мовчав. Вона вела далі. Це буде програма-провокація. Насправді, ми будемо говорити про красу, але зі зворотного її боку. Провокація і гра полягатиме в усьому, починаючи від назви. Глядач швидше зверне увагу на потвору, аніж на красу. І не помітить, як опиниться немов муха на стелі, догори ногами. Тобто подивиться на речі новим поглядом.